Това беше втората лекция, минавам на втората идея. Иблис или Сатана? Сатана знае едно че няма своя собствена същност. В Сатана няма Сатана. В Сатана вишлицето на скрития Бог. И затова е казано не се на злото. Когато действа Сатана, виж волята на Бога. Защото дори и Сатана не знае напълно какво става. Но той участвува като отражение. Не търси Бог само в светилището. Той е и в Сатана. И навсякъде се простира. Всичко е в, е в неговите ръце. Отвън действа Сатана. Отвътре действа Бог. Но суфи усеща Бог и отвътре и отвън. Значи носуфи усеща Бог и отвътре, и отвън. <coughs> Що е Сатана? Скритият воюващ разум. Този разум воюва за просветлението на човека. Спасението от Сатана може да дойде само чрез дълбоко истинско знание за Него, защото Той не е Той, Той е замисъл. Сатана казва според суфите, ако не моето зло съществувание, хората биха се възгордели със своята безгрешност и със своите деяния. Но когато хората ми видят, тяхната безгрешност изчезва. Всеки човек, който има вяра, смесена с злото, тогава Сатана никога няма да го остави на мира. Значи всеки, който има вяра смесена с злото, тогава Сатана никога няма да го остави на мира. Когато човек е избрал твърдо Бога и истината, тогава вече сам Бог го наставлява на истината. Когато се моли много, и когато търсим искрено и усърдно Бога, тогава Той ще отклони плановете на Сатана, които сам Той, т.е. Бог, ни е замислил. Значи сам Той ще ги отклони. Сатана разрушава хората чрез техните грехове. Значи Сатана разрушава хората чрез техните грехове. А тези, които се молят усърдно и търсят Бога, те го пропъждат. Вътре в тайната на Бога Сатана е напълно съкрушен. Но въпросът е дали ние сме вътре или вън от Бога. Значи същественият въпрос е дали ние сме вътре или вън от Бога. Има, има три вида сърца. Първото. Сърце, което се е отказало от истината. Това за Сатана е голямо облегчение. Защото няма нужда постоянно да му шепне, Това сърце е просто сляпо. Самопленено. Вързано. То си е вързано и не затруднява Сатана. Второ. Второто сърце. То е осветено от вярата, но в него все още има тъмнина. Тук Сатана, той идва то си отива. С такова сърце и близ има война, защото много неща трябва да се оточнят. Една част от тези сърца побеждават сатана, а друга част се провалят. И накрая третото сърце. То е пълно с вяра и с любов. То напълно унищожава тъмнината в себе си. Тук всички нашепвания и приближавания огасват. Тук това сърце е в единство с Бога. И затова то побеждава сатана. Тук е светлината на послушанието и силата на Бога. Тук човек познава Бога, защото му се открива, Бог му се открива насаме. Тук Бог охранява човекът от замислите на Сатана.